Časně ráno při snídani si Elánius všiml, že ostatní hosté se od něj drží tak daleko, že se prakticky plíží kolem stěn. Ti muži, kteří vyšli ven, se vrátili kolem půlnoci, siré. hlásila Pleskot tiše. Chytili někoho? No, svým způsobem, syré. Našli sedm mrtvých těl? Sedm? Myslí si, že několik dalších mohlo uniknout po cestce, kterou objevili. Vedem nahoru do skal. Ale sedm? Navážka dostal jednoho a já dostal jednoho. Pár jich bylo poraněno a hop tam dostal taky jedno. v hlas se vytratil. Podíval se na hoptama Strosku, který seděl na druhé straně místnosti u přeplněného veřejného stolu. Místa kolem Elánia a Lady Sibily byla opuštěná. Lady Sibyla to připisovala úctě k autoritám. Drobný mužík pojídal polévku v malém, do sebe uzavřeném světě mávajících rukou a bezohledných loktů. Zastrčil si dokonce pod bradu u brousek. A prý byli! Opravdu velmi mrtvý, pokračovala Pleskot. No, tak to bylo opravdu zajímavý, prohlásila Lady Sibela a delikátními pohyby si osušila ústa. Ještě nikdy jsem neměla ke snídaní polivku s parkem. Jak se to jmenuje Pleskot? bez bystlovka, madam, to znamená tučná s párkem. Jsme nedaleko u utokových slojí a kromě toho je ta to polévka nejen neobyčejně výživná, ale především zahřeje v místní zimě. U tu je opravdu hrozně zajímavý. Lady Sibela se podívala na svého manžela. Ten nespouštěl oči s hobtama. Otevřeli se dveře a dovnitř vešel sehnutý navážka a oklepával si sníh z kloubů na rukou. Není to tak hrozné, pane, oni říkají, že by bylo dobře, kdybychom vyrazili na cestu, co nejdříve. Vsadil bych se, že něco takového říkají, přikývl Elánius a pomyslel si, nechtějí, aby tady někdo jako já pobýval déle, než je nezbytně nutné. Pak se neví, kdo zemře jako další. Několik tváří, které si vzdáleně pamatoval ze včerejšího večera kolem stolů, chybělo. Pravděpodobně někteří z poutníků vyrazili na cestu ještě časněji, což znamenalo, že novinky se šíří před ním. Vpotácel se dovnitř, rozumíte, v ruce samostříl byl samé bláto a celý od krve. představte si to, a když se pak vrátili na místo, kde se to stalo, bylo tam sedm mrtvých, věřili byste? Než tahle historka urazí 15 kilometrů, bude mít v druhé ruce sekeru a za sebou 20 mrtvých a psa. Takže jeho diplomatická kariéra má skutečně skvělý začátek, no ne? Došli ke kočáru a on si všiml, že ve dveřním rámu trčí malá šipka. Byla kovová s kovovými stabilizátory a celkově budila dojem rychlosti, jako kdyby vám měla, když se jí dotknete, spálit prsty. Obešel kočár a přistoupil k jeho zadní části. Vysoko ve stěně trčela další, mnohem větší střela. Pokusili se vás dohonit, když jste stoupali k vrcholu. Ozval se mu za zády hlas hopta mastrusky. Vy jste je zabil. Někteří utekli. To mě překvapuje. Mám jen jedny ruce vaše vznešenosti. Elánius obrátil pohled k vývěsnímu štítu hostince. Na prkené desce byla hrubá kresba velké červené hlavy s chobotem a klid. Jmenuje se to tady hostinec u pátého slona. V okamžiku, kdy jste minulo lankre, vám zůstal zákon za zády. Tady vládne něco jako zvykové právo. Tady je vaše to, co jste schopen si ubránit. Za to, co je vaše, musíte bojovat. Nejschopnější přežívá. Ank Morporku je taky v zákonech džungle, pane Strusko. Ank Morpork má mnoho zákonů. Háček je v tom, že se jimi lidé neřídí. A to je vaše vznešenosti úplně jiná mísa sádla. <hým> Věli v konvoji. Navážka seděl na střeše prvního kočáru, kterému chyběla dvířka a větší část jedné stěny okolní krajina byla rovná, bezvýrazná a pokrytá sněhem. Za nedlouho minuli semaforovou věž. Stopy po ohni na jedné stěně dávaly tušit, že někdo došel k názoru, že žádné novinky jsou dobré novinky, ale v denním světle bylo vidět, jak se semafor pohybuje. Celý svět se dívá, zabručel Elánios. Ale nestěhá se. Už klíbl se Až dosud. A teď chce roztrhnout tuhle zem na půl a vzít si to, co leží tam dole. Hm, hm. Ale, pomyslel si Elánius, takže náš úředník vrah má víc než jednu emoci. On k morpork se vždycky snažil vycházet se všemi ostatními zeměmi v dobrém, řekla Lady byla. No, alespoň v těchto dnech. Víš, já se myslím, že to doopravdy zas tak moc neskoušíme, drahá. Je to spíš tím, že jsme zjistili, že... Proč zastavujeme? Stáhl okénko. Co se děje, seržantet? Čekáme na ty trpaslíky, pane. Plání k ním klusalo několik set trpaslíků ve čtyřstupu rameno na rameni. Elánius měl dojem, že je v nich něco velmi odhodlaného. Naváško? Pane. Pokus se nevypadat příliš jako troll, ano? Zkouším to, až hycuju, pane. Zástup trpaslíků byl před nimi dříve, než nikdo vydal rozkaz k zastavení. Od zástupu se oddělil jeden trpaslík a došel ke kočáru. — Nepřejete si vaše vznešenosti, abych se o to postaral. obrátil se k Elániovi Hoptam. — Já jsem ten zatracený velvyslanec, podřásl hlavou Elánius. Vystoupil z kočáru. — Dobrý den, trpaslíku, ve významu pohane. Já jsem dohlížitel Elánius z vyhlídky. Lady se byla slyšela, jak Hoptam tiše zasténal. Krz, krdezek jert. Moment, okamžik, tohle si pamatuju. Jsem si jistý, že ty jsi trpaslík bez pobočních výmyslů. Tak protře náš obchod trpaslíků ve významu pohane. Jo, tak tohle je přesně to, co nám ještě chybělo, řekl bych. Zamrkal ho hm. hm. Starší trpaslík zhrudl na všech viditelných částech tváře, které neměl ukryty pod vousem a vlasy. Zbytek skupiny začal projevovat obnovený zájem o kočár. Jejich náčelník se zhluboka nadechl. Z kočáru se skočila pleskot. Ve větru se zatřepetala její kožená suknice. Celý zástup se jako jeden trpaslík obrátil a upřel na ní pohled. Náčelníkovi oči vyletěly z důlků jako míčky na gumičkách. Bden, Krá! Do krega haak. Elámius viděl výraz, který se objevil na pleskotině malé okrouhlé tváři. Nad hlavou se mu ozvalo tlumené zadunění, když navážka opsel nataženého mírotvůrce o okraj kočárové střechy. Znám to slovo, které jí řekl. To není hezký slovo. Už ho nechci slyšet druhý. Jak vidím, je to všechno takové veselí. <kly> Ozval se Hobtam a se skočil na zem. A teď, kdyby se všichni laskavě na okamžik uklidnili, mohli bychom se odsud všichni dostat živí. <hým> Elánius zvedl ruku a přesunul konec váškova samostřílu poněkud méně nebezpečným směrem. Hobtam za sebe vychrl velmi rychle prout něčeho, co Elániovi znělo jako dokonalá trpasličtina, i když se byl jistý, že tu a tam zaslechl nezaměnitelné hm, hm Otevřel svůj kožený kufřík a vytáhl několik dokumentů opatřených velkými voskovými pečetěmi. Trpaslíci je proskoumali s nezastíranou nedůvěrou. Trpaslík ukázal na pleskot a na navážku, ale hoptam tam jen netrpělivě zamával rukou všeobecný posuněk užívaný pro odbytí věcí, které nejsou důležité byly proskoumány další papíry. Nakonec s dalšími výrazy univerzální mluvy těla, které říkali zhruba mohl bych vám udělat něco pěkně ošklivého, ale zrovna teď nemám dost času, abych se vámi unavoval, trpaslík hoptama mávnutím ruky propustil, pak vrhl na Elány pohled, který naznačoval, že přes veškerá fyzická fakta stojí z hluboko pod ním, a vyrazil zpět ke svým lidem. Vyštěkl rozkaz. Trpaslíci se dali na pochod, i když teď opustili cestu a vyrazili k lesu. Dobrá, takže tohle je, jak se zdá, vyřízeno, řekl hop tam z truska a nastoupil zpět do vozu. Slečna řiťka byla tak trochu třecí plochou, ale trpaslíci respektují složité dokumenty. Něco se děje? Nechtěl mi říci co, za to chtěl prohledat kočár. No tohle, a proč? Kdo ví? Přesvědčil jsem ho, že máme diplomatickou imunitu. A co jste mu řekl o mně? Pokusil jsem se ho přesvědčit, že jste tak trochu padlí na hlavu vaše vznešenosti. <těk> Ale vážně, Elánius slyšel, jak Lady byla potlačuje smích. Jinak to nešlo, věřte mi, pouliční trpasličtina to nebyl právě nejlepší nápad vaše vznešenosti. Ale když jsem mu řekl, že jste šlechtic, tak já ale přece nejsem, no já nejsem skutečný. Ano, jistě, vaše vznešenosti ale pokud byste si ode mě dal poradit, velká část diplomatického umu spočívá v tom vypadat mnohem hloupější, než ve skutečnosti jste. Váš začátek byl skvělý vznešenosti, ale teď bychom měli podle mě vyrazit na další cestu. <hým> Rád vidím, že už nejste tak poníženě uctivý hoptame, už klíbil se Elánius, když se kočár zase rozjel. To bude tím, vaše vznešenosti, že vás začínám poznávat. Na zbytek noci měl gaspoda jen velmi zmatené vzpomínky. Smečka se pohybovala rychle a on si uvědomil, že většina vlků běží před karotkou, aby mu ušlapávali sníh. Pro gaspodu ale nebyl stále ještě ušlapaný dost. Nakonec ho jeden vlk chytil za volnou kůži za krkem a nesl ho, zatímco zaťatými zuby cedil neuctivé poznámky o odporné chuti. Po nějaké chvíli přestal padat sníh a mezi mračnitu a tam prorážel měsíc. A všude kolem, zblízka i zdaleka, se ozývalo vytí. Občas se smečka zastavila na nějaké mítině nebo holém temeni některého z pahorků a připojila se. Zatímco se všude kolem ozývaly ony pochmurné zvuky, dobelhala se Gaspoda k Angui. to, je? zeptal se. Politika vysvětlila mu krátce Angua. Jednání, procházíme cizím územím. Gaspoda se podíval na Gavina. I on se připojil k ostatním, ale seděl kousek opodál a rozděloval svou pozornost rovným dílem mezi smečku a karotku. On se musí ptát, jestli může projít. Musí se ujistit, že nechají projít mě. Aha, a má s tím nějaké potíže? Nic, čím by se nedokázal prokousat. Hm, a když tak vyjou, říkají paty, a mě? Ano, malý, odporný, smrdutý pes. Aha, hm, tak jo. O několik minut později už byli zase na cestě, pádili dolů po měsícem osvětleném zasněženém úbočí kopce a Gaspoda viděl, jak se k ním z několika stran po bílé pláni stahují stíny. Na okamžik byl obklopen dvěmi smečkami, tou původní a tou novou, a pak jejich původní eskorta zůstala vzadu. Takže máme nový čestný doprovod, pomyslel se, když pádil obklopen lesem kmitajících šedých nohou. Vlci, které jsme nikdy předtím ani okem nezahlédli. Doufám jenom, že někdo zavil taky máhnusnou chuť. Pak karotka padl do sněhu. Chvilku trvalo, než se zvedl na lokty. Vlci kolem utvořili kruh a vrhali nejisté pohledy na gavina. Gaspoda Karotku dohonil několika neohrabanými skoky v hlubokém sněhu. Seš pořádku? Je to hrozně dlouhý běh. Víš, mé, že bych ti chtěl předělávat nějaký starosti, ani náhodou, ale tady tak nějak. Nejsme mezi kámošema, víš, co ty myslím? Náš Gavin by asi nikdy na světě nevyhrál soutěž o vlka, který přátelský a časem. Kdy spal naposled, zeptala se Angua, která se protlačila kruhem vlků. To vážně, nevím. Posledních pár dnů jsme cestovali fakticky pěkným fofrem. Žádný spánek, žádné jídlo, žádné pořádné oblečení, zavrčela Angua. Troubo! Někteří z vlků kolem Gavina začali vrčet a kňučet. Daspoda si sedl vedle Karotkovy hlavy a pozoroval, jak Angua argumentuje. Neuměl mluvit čistou vlčtinou a kromě toho v ní hrála mnohem větší roli gesta a řečtěla. Jenže jeden nemusel být příliš chytrý na to, aby poznal, že se věci zdaleka nedaří tak, jak by měli. Nebylo pochyb o tom, že v atmosféře je silná dávka zvláštní atmosféry. A Gaspoda měl pocit, že kdyby se všechna nelaskavá slova poletující vzduchem změnila na něco ostrého, Měl by mezi nimi malý pejsek stejnou naději na přežití jako čokoládová konvice na rozpálených kamnech. Všude kolem se ozývalo kňučení a brčení. Jeden z vlků, gaspoda si ho v duchu sám pro sebe pojmenoval Neruda, byl velmi nešťastný. Zdálo se, že se s ním několik vlků dohaduje nebo spíš hádá. Jeden z nich vycenil zuby na angu. V tom okamžiku se Gavin postavil. Se třásl z kožichu sníh, ledabile se rozhlédl po okolních vlcích a těše došel k Nerudovi. Gaspoda cítil, jak se mu ježí všechny chlupy po těle. Ostatní vlci ucouvli. Gavin se jich nevšímal. Když byl několik kroků od Nerudy, naklonil hlavu ke straně a řekl „Hru“. Ten zvuk byl skoro příjemný. Jenže si hluboko v morku gaspodových kostí vyvolala rezonanci, která jakoby říkala, v tomto okamžiku to můžeme řešit dvěma způsoby. Jeden je poměrně snadný a ten druhý velmi snadný. Na ten těžký způsob bys neměl čas ani pomyslet. Neruda chvilku Gavinovi vzdoroval pohledem, ale pak sklopil oči. Gavin něco zavrčel. Půl tuctu vlků vedených Anguou se dlouhými skoky rozeběhlo k lesu. Vrátili se o dvacet minut později. Angua byla tentokrát člověkem, tedy byla ve své lidské podobě, opravil se gaspoda, a vlci byli zapřaženi do velkých psích saní. Půjčil mi je jeden člověk, který bydlí za hřebenem, řekla, když saně zastavili vedle karotky. To je od něj hezké, podotkl gaspoda, ale rozhodl se, že raději nebude toto téma hovoru příliš rozvádět. Překvapuje mě, že se dali vlci zapřáhnout do postrojů. Víš, to byla ta snadná cesta, odpověděla mu Angua. Je zvláštní, pomyslel si Gaspoda ležící na saních vedle klimbajícího karotky. Velmi ho zajímalo, když mu Volís vyprávěl o vití a o tom, jak za dokáže rozeslat zprávu do celých hor. Kdybych byl podezřívavej pes, tak bych uvažoval o tom, jestli si on byl tak jistý tím, že se pro něj ona vrátí, když se von dostane do faktického nebezpečí. A jestli si to myslel, jestli se rozhod, že na to vsadí všecko. Vystrčil hlavu spod deky. Sníh ho štípal do očí. Vedle saní, velmi blízko karotky, běžel Gavin a jeho srdce leskla v měsíčním světle. To jsem celý já, pomyslel si Gaspoda zaseklý mezi světem lidí a vlků. Je to ale psí život. Tak tomuhle říkám život, pomyslel si zastupující kapitán Tračník. Teď už mu na stůl nechodili skoro žádné papíry a s vynaložením veškerých sil se mu podařilo dát do pořádku se zpětnou platností i služební deník. A bylo tady všeobecně větší ticho a větší klid. Když tady byl Elánius a Fred Tračník se najednou přistihl, že v duchu říká Elánius bez přídomku pan, byla hlavní kancelář plná hluku a pohybu, že člověk skoro neslyšel vlastního slova. Byl naprosto neschopný, tím to bylo. Jak v tom zmatku mohl chtít někdo poněkom vůbec nějakou práci? Znovu přepočítal kostky cukru. Dvacet devět. Ale dvě si dal do čaje, takže je zatím všechno v pořádku. Tvrdost se přece jen vyplácí. Tračník popošel ke dveřím a opatrně je otevřel, tak, aby vznikla uzoučká skulina, kterou viděl do velké kanceláře. Bylo úžasné, jak často je díky tomuhle opatření nachytal. Ve vedlejší místnosti bylo ticho a taky pořádek. Všechny stoly do jednoho byly prázdné. To bylo jiné kafe než za minulých časů. Vrátil se ke svému stolu a jen tak ze zvyku znovu přepočítal kostky cukru. Bylo jich jen a dvacet. Aha! Někdo se ho pokoušel dohnat k šílenství. Dobrá, tuhle hru mohou hrát dva. Znovu kostky přepočítal. Bylo jich dvacet a někdo zaklepal na dveře. Zaklepání způsobilo, že se dveře otevřely dovnitř a tračník vyskočil s gestem ďábelského triumfu. Aha, takže ty jsi mi násilně vrazil do kanceláře, co? Ehem. To ehem z něj vylétlo, protože ten, kdo klepal, byl policista Dorfl kolem. Byl mnohem vyšší než dveře a dost silný na to, aby roztrhl vedví trola. Nikdy nic takového neudělal, protože Golemové byli výjimečně morální bytosti, ale ani tračník nepatřil k lidem, kteří by chtěli vyvolat hádku s tvorem, jež má místo očí dva rutěž hnoucí otvory. Obyčejní Golemové by neublížili člověku, protože měli ve své hlavě vloženo magické slovo, které jim to zapovídalo. Dorfl žádné magické slovo v hlavě neměl, ale neublížil by člověku, jelikož dospěl k názoru, že by to bylo nemorální. Byla tady ovšem stále ještě znepokojující možnost, že kdyby ho někdo dostatečně provokoval, mohl by svůj názor korigovat. Za golemem vykukoval policista půlbotka, který předpisově salutoval. Přišli jsme si pravý platní archy, pane! – Cože to? – Vyplatní listiny, pane. Rozpis platů, pane. Odneseme je do paláce a přineseme peníze, pane. – O tom vůbec nic nevím. – Položil jsem je vám včera na stůl, pane. Byly podepsány lordem Metinarim. Trečník se neubránil tomu, aby se jeho oči o své vlastní vůli nestočily ke krbu. Ten už teď černým popelem skoro přetékal. Půl sledoval směr tračníkova pohledu. E, nic takového jsem neviděl, zavrtěl tračník rezolutně hlavou, zatímco krev se mu odlila z hlavy a tvář mu zbledla jako z čokolády oloupané Eskimo. Jsem se jistý, že jsem vám je dával, pane, něco takového bych nezapomněl. Abych se přiznal, přesně se pamatuju, jak jsem řekl policistovi postihnoutovi. Hle, ty pako, jdu odnést tady ty. Podívejte, mám plné ruce práce, osopil se na ně tračník. Řekněte některému seržantovi, jak to s vámi vyřídí. On už nám, žádný seržant, nezůstal, pané, kromě seržanta Pazourka a ten tráví veškerý svůj čas tím, že chodí od jednoho k druhému a vyptává se, co má dělat. Ale i tak, pane, výplatní listinu musí stejně podepsat služebně nejvyšší důstojník. Tračník vstál, opřel se klouby rukou o stůl a zařval. E, tak já musím, ano. Tak to je tedy nebetyčná drzost. Takže musím. Většina z vás by měla být vděčná za to, že vás vůbec někdo zaměstnal. Bande zombí, vlízanců, zahradních ozdob a štěrkožroutů. Už toho mám vážně až pokrk. Půlbodka poněkud ustoupil, aby se ocitl z vlhkého dostřelu prskajícího nadřízeného. A se, pane, že se v tom případě musím obrátit na cech policistů. Cech policistů? Pch, kdy máme něco jako cech policistů? Nevám. Kolik teď máme hodin? Zval se desátník Noblhoch, který se v tom okamžiku vkolébal do místnosti. Už je to rozhodně přinejmenším nekolik hodin. Dobrý ráno, kapitáne. Co tady děláš, doby? Pro vás, pan Noblhoch, kapitáne. A jsem prezidentem cechu policistů, když už se ptáte. Žádná taková pitomost neexistuje. Ale jo, a a všechno tip pčap legitimní, přihlášený v paláci a tak dále, je zajímavý, jak se tam lidi hrnuli, vytáhl svůj ohmataný poznámkový blok. Potřeboval bych s vámi projednat několik doblažitých vecí, kdybyste měl pár minut. Víte, já sice říkám pár, ale... Tak tohle já trpět nebudu, zařval tračník s tváří rudou jako holandská kráva. To je speknutí na nejvyšší úrovni. Máte všichni padáka, všechny vás. Všichni jsme nastoupili do stávky. Nemůžete vstoupit do stávky, když vás vyhazuju. Naše stávka má ústředí, kde v zadní místnosti je k balíku nad zpitné ulici. Tak to tedy, Bacha. To je moje restauračka. Zakazuju vám stávkovat v mý vlastní hospodě. Až se budete chtít bahornat na nějakých podmínkách, přitpyt tam. Pojďte, bratři. oficiálně tady nejsme proto, abychom s ním diskutovali o situaci. Vypochodovali ven. A nemusíte se unavovat neobratem, ječel za nimi trační. Bžung zdaleka nebyl to, co Elánius očekával. Faktem je, že i když by byl velmi těžko vysvětloval, co očekával, věděl prostě, že tohle to nebylo. Město se rozkládalo v úzkém údolí, kterým se klikatěla horská říčka, jejíž hladina bíle pěnila v četných peřejích. Bylo obehnáno zdí. Nebyla to zeď jako ty v Ankmorporku, které byly zprvu překážkou, bránící barbarské rozpínavosti a pak se změnily v zásobárnu stavebního materiálu právě pro ty městem pohlcené barbary. Tyhle zdi měly své uvnitř a své vně. Na kopcích byly hrady. Na většině kopců a skal tady v okolí byly hrady. A byly tady vysoké a mohutné brány na cestách. Navážka zabušil do boku kočáru. Elánius vystrčil hlavu z okénka. Tamhle před náma jsou na cestě nějaký chasníci, mají bradavice. Elánius se podíval naznačeným směrem. Stálo tam půl tuctu vojáků a skutečně měli velké, těžké sekery, bradatice. Co zase chtějí tihle? Zatvářel se Elánius nechuceně. Předpokládám, že budou chtít vidět naše papíry a prohledat nám vozy. Papíry, to je jedna věc, zavrčel Elánius, když vystupoval z kočáru, ale v našich věcech se nám nikdo hrabat nebude. Tyhle finty znám. Oni nic nehledají, chtějí nám jen ukázat, kdo tady šéfuje. Pojďte se mnou, budete tlumočit. Chvilku mlčel a pak dodal: Nebojte se, pokusím se být diplomatický. Dvojice mužů blokujících cestu měla helmy a oba drželi zbraně, ale jejich uniformy nebyly nijak uniformní. Žádná uniforma, pomyslel si, by neměla být v rudé, modré a žluté. Lidé je přece musí vidět už na dálku. Elánius měl rád uniformy, v nich se voják mohl maskovat, plížit a zakrádat tmou. Vytáhl svou placku a s co nejpříjemnějším úsměvem ji pozvedl do výše ramene. Opakujte jen po mně, pane Strusko, Elánius pozvedl hlas. Zdravím tě, kolego důstojníku, jak vidíš, jsem velitel Samuel L. Vzduchem zableskla tasená čepel. Kdyby se Elánius okamžitě nezastavil, byl by se na ně nabodl. Ptam tam postoupil ku předu, kožený kufřík už otevřený, v jedné ruce svíral svazek důležitých listin a s ústce mu současně rýnuly různé vhodné věty. Jeden z vojáků si vzal podávanou listinu a upřeně na ní zíral. Tohle je předem připravená uráška, podařilo se Struskovi sdělit Elániovi koutkem úst a ještě se přitom usmívat. Někdo si přál vidět, jak na to zareagujete. <těk> někdo tady z těch? Ne, ale už nějakou dobu nás někdo pozoruje. Pak jim vojáci listinu vrátili. Proběhla poněkud napjatá konverzace. Kapitán Hlídky říká, že v kraji bohužel vládne zvláštní situace, a ženem prohlede vozy. Nepřichází v úvahu. Zavrtil hlavou Elánius, který si prohlédl výraz na pobledlé tváři velitele hlídky. Poznám, kdy ze sebe lidé dělají pitomce, protože jsem to už mockrát dělal sám. Ukázal na dveře svého kočáru. Vidíte tohle? Řekněte jim, že je to erb Morporku. Tohle je angmorporský kočár, majetek angmorporku. Jestliže se ho jen dotknou, je to totéž, jako kdyby angmorporku vyhlásili válku. Řekněte mu to. Viděl, jak si při překladu velitel nervózně olízl rty. Chudák, pomyslel si Elánius. O tohle se jistě neprosil. Pravděpodobně čekal tichý den u brány nebo tak něco. Jenže pak mu dal někdo rozkazy. Hop tam se obrátil k Elániovi. On říká, že velmi lituje, ale takové, že jsou jeho rozkazy a že samozřejmě chápe, že se pak vaše vznešenost jistě bude chtít stěžovat na nejvyšší úrovních. <kohem> Jeden z vojáků vzal zakliku u dvířek, ale Elánio z dvířka znovu přibouchl. Řekněte mu, že ta válka začne okamžitě. Dál se pak už povalí sama. Pohledy vojáků se obrátili k Naváškovi. Bylo poměrně těžké držet mírotvůrce nonšalantně a on se o to už ani nepokoušel. Elánius navázal oční kontakt s velitelem vojáků. Jestliže má ten člověk špetku zdravého rozumu, pak se jistě uvědomuje, že kdyby na váška vystřelil, pobije to celou hlídku a navíc to odešle kočár poměrně slušnou rychlostí dozadu. Prosím, bohové, dejte, aby měl alespoň trochu smyslu pro realitu a poznal, kdy má sklapnout, modlil se Elánius. Jen na půl ucha zachytil vojáky, kteří si šeptali mezi sebou. Zaslechl slovo triklest. Kapitán ustoupil a zasalutoval. Omlouvá se za nepříjemnosti, které vám způsobil a doufá, že si užijete pobyt v jeho krásném městě. Říká, že vám rozhodně doporučuje návštěvu muzea čokolády na náměstí Brného, kde je zaměstnána jeho sestra. Elánius zasalutoval. Řekně tomu, že jsem přesvědčen, že jako důstojník má před sebou skvělou kariéru a ještě skvělejší budoucnost. A ta budoucnost, že v nejbližší době zahrnuje především otevření té zatracené brány. Kapitán týval na svému, že dříve než byl hop tam v polovině tlumočení. Ale, ale. Zeptejte se ho, jak se jmenuje. Ten muž byl alespoň natolik chytrý, že počkal s odpovědí, až Hobtam dokončil překlad. Kapitán, tetínek, odpověděl Hobtam. Budu si to pamatovat, přikývl Elánius. Jo, a řekněte mu, že mu na nose sedí moucha. Tetínek měl nárok na hlavní výhru. Oči se mu skoro nepohnuly. Elánius se vesele ušklíbl. Co se týkalo města... Bylo to prostě město. Střechy byly příkřejší než Frank Morporku, nějaký šílenec s lupenkovou pylkou dostal zřejmě povolení vyřádit se na dřevěných stavbách a kolem bylo použito mnohem víc barvy, než koliký člověk viděl doma. Ne, že by to něco dokazovalo, mnoho bohatých lidí zbohatlo právě jen díky tomu, metaforicky, že si nedali nově omítnout dům. Kočáry se rozkolébali nadlážděník. Nebylo to správné dláždění, to poznal Elánius na dno. Kočár znovu zastavil a Elánius znovu vystrčil hlavu z okénka. Tentokrát jim v cestě stáli dva mnohem sešlejší vojáci. – Aha, tak tyhle dva poznávám, prohlásil Elánius zachmuřeně. Řekl bych, že tentokrát jsme narazili na Tračníkova a Nobskyho. Vystoupil z kočáru a popošel k ním. No? klusčí s obou mužů zaváhal a pak natáhl ruku. E, Faše listí, odkud menti, ty, e, sestovný pásik? Pane Hoptame, řekl tiše Elánius, aniž otočil hlavu. Hmm, odpověděl Hoptam pokračí výměně věd. Podívejte, potíž, jak se zdá, spočívá v seržantu Naváškovi. Trolové mají do této části města vedne zakázaný přístup, alespoň jak tomu rozumím, pokud nemají doklady podepsané jejich pánem. Ehm, v bžunku, tedy v bžunku, se mohou pohybovat jediní trolové a to jsou váleční zajatci. Ty u sebe musí mít průkazy totožnosti. Naváška je občan Ankmorporku morporku a taky můj seržant, Ale přesto je i troll. Možná, že byste mohl v zájmu diplomacie napsat krátký Potřebuju já ten jejich pásek? Pás? Ne, vaše vznešenosti. Pak ho nepotřebuje ani on. Ale přesto vaše vznešenosti neexistuje žádné přesto. Ale bylo by vhodnější a vhodnější už vůbec ne. tím se kolem sešlo pár dalších vojáků. Elánius na sobě cítil upřené pohledy. Mohli by ho vrátit násilím? No, tak to by byl pokus, který bych velmi nerad minul, usmál se Elánius. Ze střechy vozu zaduněl navážku v hlas. E, já se klidně vrátím, jestli by to... Mlčte, seržante, vy jste svobodný troll a to je rozkaz. Elánius vrhl další pohled po tichém zástupu, který se stále zvětšoval. A v očích mužů s halapartnami zahlédl strach. Tohle dělat nechtěli. Stejně jako to předtím nechtěl dělat kapitán. Já vám něco řeknu, hoptame. Řekněte jim, že Ankh-Morporský velvyslanec obdivuje jejich horlivost, obdivuje jejich smysl prosladění uniform a dohlédne na to, aby jejich instrukce byly pro příště dodrženy. To by mělo stačit, ne? Městě, mašem znešenosti. Tak na a teď obrať kočár. Jedete s námi, strusko? Struskův výraz se bleskově změnil. Asi 15 kilometrů odsud jsme minuli hostinec, tam bychom mohli dojet do tmine. A vy nesmíte odjet vaše vznešenosti. Lánil se k němu velmi pomalu otočil. Mohl byste mi to zopakovat, pane Strusko? Já jen chtěl jsem říct si, odjíždíme, pane Strusko. Co ovšem uděláte vy, je jen a jen vaše věc. Pak se pohodlně opřel v kočáře. Si byla proti němu pozvedla palec v pochvalném gestu. Skvělá práce, jsemy. Omlouvám se, drahá, usmál se na ně Elánius, když kočár obrátil a rozil se. Nezdálo se, že je to právě dobrý hostinec. Dobře jím tok těm nevychovaným hrubiánům. Dal jsem jim Elánius opatrně vyhlédl z okénka a na okraji zástupu spatřil černý kočár se zatemněnými okny. V šeru uvnitř byl vidět obrys postavy. Nešťastní vojáci se ohlíželi ke kočáru, jako by od postavy očekávali nějaké pokyny. Z okénka se vynařila ruka v rukavičce a pomalu zamávala. V duchu začal pomalu počítat. Uběhlo jedenáct vteřin, Hop tam doběhl kočár a naskočil na stupátko. Maše vznešenosti, jak se zdá, strážní jednali na svůj vlastní pěst a budou potrestáni. Ne, nejednali. Pozoroval jsem je. Dostali k tomu příkaz. Nicméně, diplomaticky by bylo vhodné přejmout tohle vysvětlení, takže ty ubohé chudáky by pověsili za palce. Ne, jen se vraťte a vyřiďte tomu, kdo vydává ty příkazy, že naši lidé mohou jít v tomhle městě kamkoliv budou chtít, rozumíte? A to bez ohledu na svou podobu nebo velikost. To přece nemůžete myslet vážně, nechcete, abych doopravdy šel, pane? A ti mládenci jsou vyzbrojemi zbraněmi Barley Silnoruka, pane Strusko, vyrobenými v Ankmorporku, Stejně tak i ti muži ubrány. Kšeft, pane Strusko. Není to velkou částí toho, čemu se říká diplomacie? Vraťte se a promluvte s tou osobou v černém kočáře, ať už je to kdokoliv, a měli by vám raději půjčit koně, protože my už v té době budeme dost daleko. Mohl byste možná chvilku počkat. O tom se vám nesmí ani zdát. Pravdou je, že když Struska dohonil Elánia, po druhé jeli už kočáry polní cestou za branami města. Oběma z vašich žádostí bude bezpodmínečně vyhověno, siré. Vyřizoval udýchaný ptáka a zdálo se, že je v jeho hlase náznak obdivu. Výborně, řekněte na Váškovi, ať zase obrátí, ano. Ty se spokojeně šklebíš sami obvinila Lady se byla s úsměvem manžela. Tak jsem právě přemýšlel, že bych si možná na ten diplomatický život zvykl. Je tady ještě jedna věc, Syre, pokračoval hop tam, když se vsoukal do kočáru. Existuje jistý historický artefakt, který patří trpaslíkům slíkům, a rozšířily se takové pověsti, že... Jak je to dlouho, co byl mazenec křemence ukraden? Hoptamovi doslova spadla dolní čelist. Pak ústa zavřel a oči se mu zúžily. Jak pro všechno na světě víte tohle vaše vznešenosti? Hm, hm. Protože mě svěděl palec, odpověděl Elánius s nehnutou tváří. Mám velmi zvláštní palce, když přejde na svědění. Skutečně? Věřte mi.